ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קדשי. ועל בגדים חבולים יטו אצל כל מזבח ויין אנושים ישתו בית אלוהיהם. ואנוכי השמדתי את האמורים מפניהם אשר כגובה ארזים גובהו וחסון הוא כאלונים ואשמיט פריון ממעל ושרשיו מתחת. ואנוכי העליתי אתכם מארץ מצרים, והולכתכם במדבר ארבעים שנה לרשת את ארץ האמורית. ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים. האף אין זאת בני ישראל נאום אדוני. ותשקו את הנזירים יין, ועל הנביאים ציוויתם לאמור, לא תנאווהו. הנה אנכי מעיק תחתיכם, כאשר תעיק העגלה המלאה לאמיר, ואבד מנוש מקל, וחזק לא יאמץ כוחו, וגיבור לא ימלט נפשו.